El primer telèfon mòbil que vaig tenir un Motorola que pesava mig quilo i no em cabia a la butxaca. Tot i això, la primera vegada que el vaig veure em va semblar una autèntica meravella tecnològica. El veia petit, portàtil i modern com cap altre. Curiosament, fa pocs dies el vaig recuperar del fons d'un calaix i el vaig veure des d'una altra perspectiva. Aquell telèfon que havia vist com una proesa de la tecnologia semblava ara una joguina per nens. I el més sorprenent del cas és que tot just han passat 5 anys des que me'l van regalar. A només 5 anys els telèfons mòbils han fet un salt espectacular. No només eh, és normal que tothom tingui el seu telèfon mòbil, sinó que els mòbils cada vegada fan menys de telèfon i més altres coses. Els mòbils serveixen per enviar missatges, per mantenir xats i cada vegada més per jugar. Probablement quan érem petits ens imaginàvem l'any 2000 amb naus especials, cotxes voladors pels carrers i robots que ens feien companyia. I tot i això, una vegada canviat el segle, els cotxes continuen anant amb gasolina, els coets especials tenen problemes fins i tot per portar un satèl·lit i el robot més pròxim que hem vist és un gos de Sony, que fa molta gràcia i poca cosa més. De totes maneres, poder veure la cara de qui estem parlant des de qualsevol lloc del món i jugar els jocs que volem compartint partida amb algú que està molt lluny, no s'ha quedat en una cosa de les pel·lícules. Els telèfons mòbils i la seva evolució rapidíssima són dels pocs elements que ens fan sentir realment que estem al futur. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over al programa de videojocs Dona Catalana. Avui tindrem un programa especial dedicat en gran part a descobrir una mica més els telèfons mòbils. Al game clàssic descobrirem en un reportatge el gran moment que viuen els jocs clàssics a través dels telèfons mòbils. Al game masters parlarem amb Gerard Fernández de Microjocs, una empresa que es dedica a programar videojocs per a telèfons mòbils i en Pere Torrents del portal hasta Amb ells i amb els col·laboradors del programa ens endinsarem en les possibilitats i el futur de la relació entre els videojocs i la telefonia mòbil. També tindrem l'oportunitat de saber més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 Game over. Des de fa relativament poc temps, els telèfons mòbils s'han convertit en una nova plataforma per a videojocs. Videojocs senzills, de l'antiga escola, però que a poc a poc van guanyant en jugabilitat i complexitat. Anem a saber-ne alguna cosa més en aquest reportatge d'Albert Murillo. Aquest so pertany al Galaxian de Namco, aparegut l'any 1979. Aquest videojoc era conegut com el de les mosques, ja que havies de matar tota una legió de naus en forma d'insectes. 24 anys després, la mateixa Namco ha programat Galaxian Mini en Java. Aquest joc forma part dels primers èxits que ja podem trobar pels nostres mòbils de darrera generació. Game Classics, Game Classics. Tots aquests programes comencen a arribar amb un any i mig de retard si els comparem amb el mercat asiàtic. Namco ha començat amb quatre títols més, sense comptar el Galaxian. El segon títol és el Pac-Man. Un videojoc creat l'any 1980 per Toru Ibatani, el qual ja li vam dedicar el primer Game Over, un videojoc amb un impacte tan gran que la revista Time li va dedicar una portada. L'equip que va produir Pac-Man era de 4 persones, toro i batani, com a director, un programador, un músic i un grafista. Namco també ha fet una conversió del Xebius per convertir-lo en Xebius Mini, un shoot'em-up de gran èxit per l'època, i que va sortir en moltes plataformes i ordinadors de 8 bits. En aquest cas, portem el control d'una nau i tenim la possibilitat de disparar amb làser per aire o míssils a terra. La llista d'aquesta primera fornada de clàssics de Namco per telefonia mòbil s'acaba amb Gator Panic i Mr. Driller. <tots> Això que sona és Space Invaders. També Game Over va dedicar un programa sencer a aquest èxit de la Taito de l'any 1978. Fins ara podem trobar a l'estat espanyol tres títols d'aquesta companyia nipona. També hi podem trobar Bubble Bubble Bubble <tots> Un èxit de la Taito en un programa de més de 100 pantalles que s'han de superar amb l'ajuda de les criatures Vap i Bob. I finalment, hi trobem l'Arcanoid. Un joc desenvolupat per Taito que consisteix a portar el control d'una plataforma que hi ha a la part inferior de la pantalla per fer rebotar una bola que destrueix uns maons que ens trobem a la part superior. Fins ara hem comentat uns videojocs que es caracteritzen, primer, pel seu èxit en les seves èpoques i plataformes, i, segon, per la seva senzillesa en el joc. És natural que jugar sobre un mòbil requereix poques filigranes de control. Però... cap on anirem? Un videojoc que ja podem trobar a la telefonia mòbil és el de Prince of Persia. Un joc de plataformes complicat i amb una complicació gràfica i de moviment digne de ser esmentada. Tots els jocs valen els mòbils? Doncs aquesta i moltes altres preguntes són les que intentarem respondre en el Game Masters d'avui. Game Masters, Game Masters. Entrem a la Tartul i avui comptem amb en Gerard Fernández, de Microjocs, i amb en Pere Torrents, del portal Astajuego.com, a més a més de poder parlar en el Game Masters, com sempre, amb l'Albert Murillo, l'Eduardo Rodríguez, Albert García, l'Antoni Hortal, en Xavier Serrano, en Jordi Cellas, avui és un plaer complet, això és un full. Sí, senyor. Eh? A veure, comencem, si us sembla, situant el tema microjocs i llavors, com que tots tenim moltes ganes perquè és un tema a més a més que eh, atrau, perquè és un tema molt nou, és eh, fins i tot una nova plataforma, com deia el reportatge, eh, tots anirem entrant i anem, anem comentant a nivell de, de tertulia el que ens suggereixi el tema dels de, videojocs. En, eh, en Pere fa temps que està doncs, eh, amb, amb tot el tema dels videojocs i amb tot el tema fins i tot més lligat a internet, però no fa tant que va descobrir a través del seu portal què són els jocs a través de mòbil i que és una cosa que està funcionant i que cada vegada funciona més. Això ho veieu vosaltres dia a dia, no? Sí, sí no, realment ha sigut un boom espectacular, sobretot que l'hem notat a, a partir de les vacances de Nadal, com va ser quan els grans, els grans operadors van posar aquestes ofertes espectaculars pels mòbils compatibles amb Java, que és el llenguatge que s'utilitza per programar-ho, i hem notat realment un boom espectacular en el, en el qual hi consumició, és a dir, la gent s'està baixant moltíssims jocs i cada setmana aquesta progressió augmenta, augmenta. Suposo que estem davant d'un boom realment important... Eh? Per, aquesta, per, per la comunicació mòbil. I, a més, el que a nosaltres ens va sorprendre quan primer vàrem parlar amb, amb vosaltres i amb tu, Pere, concretament, va ser que hi havia gent aquí, o sigui, a casa nostra, a Barcelona, que estava eh, funcionant ja com a empresa creant videojocs per a mòbil. Exactament, aquí a Catalunya en aquest sentit podem dir que som, una, som punters una vegada més, sobretot perquè tenim la, la seu d'una multinacional francesa que es diu GameLoft, que és una filial de, del conegut grup Ubisoft que està aquí a Sant Cugat, que són els primers que van començar a desenvolupar jocs per mòbils i a distribuir-los. I això és un, un fet molt important, però el que és realment significatiu és que en aquests moments petites empreses, petites inici iniciatives com les de microjocs estan començant a produir i a distribuir jocs, posant-se al mateix i en nivell que les, que les pròpies multinacionals. Gerard, com s'us va acudir això de crear microjocs? No? Crear una empresa que, mm. que es dediqués principalment a aquest tema, a no? jocs a través de, del telèfon mòbil? Bé, mira, et comento. Nosaltres bueno, fa uns, uns, uns 6-7 anys que estem fent videojocs a nivell ordinadors, com és l'Espectrum, el Commodore Amiga, el Commodore 64, totes aquestes plataformes antigues. Posteriorment, bueno, pues ens vam ficar a fer joc que és per web, amb Java també. I, i bueno, un dia vam descobrir que, que s'estaven fent jocs a l'estranger per mòbils uh -huh. i van voler donar el, el, el salt i bueno, eh, ho van provar. En les primeres proves les van enviar a portar als estrangers, les quals van reaccionar molt bé i pues, en qüestió de setmanes ens van començar a bombardejar amb, amb, amb contractes de distribució, uh -huh. Que, bueno, I quanta gent sou a microjocs? Doncs mira, ara, ara mateix som 10 aquí a, a Barcelona. Eh, el que passa és que la veritat la meitat estan treballant part-time, uh -huh. perquè molts són, eh, estan estudiant, estan acabant la carrera d'informàtica. Eh, aquestes 10 persones, pues, nosaltres ja les coneixíem d'un moviment que es deia Demoscene. Uh -huh. I, bueno, som... Som viejos conocidos, ja. Sí, però bueno, el, el fet de passar a fer jocs o webgames, com els que podem trobar a qualsevol portal d'internet, a, a, a posar-los en mòbils, a què què va venir donat? Va ser una prova per provar o, o sí. ja amb la idea de, de desenvolupar un negoci al darrere d'això? No, no, no, va ser una prova per provar. Vull dir, nosaltres ja estàvem ficats amb el negoci de, de fer pàgines web i com a hobby pues, anàvem fent jocs que, home, si els podíem vendre, pues, millor que millor. Eh, llavors vam començar, bueno, pues van veure això, què és això de los videojuegos amb mòbils, no? Vam fer, vam adquirir uns desenvolupadors i van fer unes proves d'uns jocs, concretament tres, les van publicar cap allà a finals de maig i, i el que et comento, amb molt d'èxit, va respondre bastantes empreses distribuidores de, de l'estranger. I quin és el procés de creació d'un joc? O sigui, com, com es crea? És similar al procés de crear un joc per una plataforma normal? No? Estem parlant d'un sistema molt concret, no? Sí, sí, sí. Aviam, i... és, és bastant senzill. Nosaltres ens estem inspirant bastant amb els jocs dels anys 80-90, que són els que realment funcionen bé amb aquestes plataformes, perquè no deixa de ser que és un mòbil, amb les seves limitacions i els seus fallos, uh -huh. que en té bastants. I llavors eh, hem tingut que retrocedir a, a, a aquella època agafant títols eh, antics i fer una petita de reconversió o sigui, de fet un dels temes que ja vam introduir la setmana passada quan estàvem aquí uh -huh. al Game Over parlant atenció, parlem de la Game Boy Advance SP, que ha sortit, que Nintendo, que està fent consoles molt petites... I em compta, perquè probablement el rival que tindrà Nintendo amb les consoles portàtils no serà una altra consola portàtil, sinó que seran els el propis telèfons mòbils. mòbils no? eh, mm -hmm. I fins i tot en aquest, en aquest sentit, una altra de les coses que nosaltres, com a gent una mica retro també, com a primera part del programa, sempre que ens agrada tractar doncs, els jocs d'abans, els jocs dels anys 80, és dir, probablement significa un retorn a tot allò, no? Senzillament per un problema tecnològic, suposo Totalment. per un problema tècnic Totalment. però alhora és, és una cosa que ens beneficia a tots plegats, no? La gent que va viure aquella època i que va gaudir d'aquells jocs Totalment, eh, a part, bueno, et diré que Nintendo eh, també s'està volent ficar en el mercat dels, dels videojocs per mòbils com Sega, no? Com Sega, que ja té Sega fet, Mobile. Sega té Sega Mobile sí. que és una divisió sí. completament expressa per mòbil, que ja tenen el Monkey Ball, uh -huh. tenen clàssics uh -huh. del de Fantasy Zone, que és clavat que la versió de Master System, ah. per mòbil. Exactament. I suposo que Sony ja té Sony, Sony Ericsson, Sony, Sony. Sony. Sony Ericsson. Ericsson. Sí, Ericsson. Bueno. Sony Ericsson té una plataforma diferent, quasi uh -huh. un MoFan, uh -huh. eh, la qual, doncs, pues, bueno, eh, està programat amb Java I C, C++ i i bueno, has de passar per, per una empresa que seus sinèrgics uh -huh. per, per donar les llicències dels teus jocs. Vaja. Vull dir que no, no te les pots descarregar de qualsevol servidor, de qualsevol eh, companyia. Si no, no, és és a ja dir, comencem amb els peatges ja. No? Exactament. Exactament. És que, si, anem, a, anem a explicar una miqueta, si jo tinc un mòbil que està preparat per jugar, exactament què he de fer jo per, per baixar-me un joc? Uh, fins a quin punt és meu aquest joc o és de llicència? Sí. No sé, com va exactament això? Mira, eh, per començar Primer has de saber si el teu joc eh, El teu mòbil accepta Java uh -huh. D'acord? Llavors, eh, els jocs són de pagament Aquí a Espanya, pues, eh, concretament Nosaltres ara tenim jocs publicats A Emoción, de telefònica, i, i es venen a, a dos euros. Vull dir, el cost que tu et és els 2 euros més el preu de descarrega, que et puc dir que seran uns 15-20 cèntims d'euro. És com, un missatge, com si fos un missatge. Eh, sí, aquí. sí, mm. bueno, són... Eh, Compte dos euros i mig. Mm -hmm. A l'estranger eh, s'estan venent a tres euros. Mm, els de blanc i negre, els de color, a 6 euros. Mm -hmm. I el més. joc és teu. I el joc és teu. El que passa, també, tot s'ha de dir, que el, el, el, el que és el mòbil té una memòria, un, com un petit disdú, que pots, depèn de quin mòbil pots magatzemar fins a eh, 180Ks i això suposaria doncs, uns quatre jocs o així. Llavors, per tant, per quins són els mòbils que en aquests moments la gent que ens estigui escoltant i digués que avui teniu un mòbil vull jugar, però tampoc vull que sigui una cosa excessivament eh, cara, no? Eh, quin, quin tindríem a nivell bàsic? I llavors anirem pujant a, dins l'escala de, dels mòbils i les categories. Doncs el, mira, el més barató ara per ara, Eh, que jo recordi és el Siemens C55, uh -huh. que val a uns 55 euros, lo que és el, a l'aparell. I acceptejava i per tant ja acceptejava i per tant jocs. I ara ens després eh, ve el, el lo que és el Siemens M50. Després estaria el Nokia 3410, que és aquest famós que ha anunciat Nokia per la tele de videojuegos. Uh -huh. Després ja ens passaríem eh, a el que és mòbil color, que podria ser ara mateix, eh, s'està fent el llançament, nosaltres ja el tenim fa un, un temps, que és el, el Nokia el 3510i, que és eh, en blanc, és amb color, és com el 3410, però amb color. I després ja passaríem tot el que és eh, Motorola al T720, el Motorola UV66i, eh, passaríem al Sharp JX eh, 10 i eh, seria ja gamma alta, que seria el Nokia 7650, el 7210. Llavors, a veure, entre tots aquests mòbils estem parlant que són eh, unitats, diguéssim, incompatibles, per tant, quan vosaltres programeu un joc és quan a l'època del Spectrum MSX, sí, sí, sí, Amstrad, sí, sí, sí. no sé què, que dius, no, no, jo tinc el Siemens no sé què i he de comprar el joc per aquest, o tinc el Nokia tal i l'he de comprar per, per aquest. Heu de programar un joc diferent per cada model de mòbil? Sí, s'han de, can de canviar algunes coses. Per començar, i cada mòbil està Bueno, està tot programat amb Java eh, tenen un Java estàndard el que fa és que després cada mòbil té les seves classes particulars amb les quals aprofita al màxim el rendiment de la màquina I ara, si tu vols fer un, un joc bo per clar, hi ha jocs i jocs bons si tu vols fer un joc bo has d'aprofitar el rendiment de la màquina i per això has d'anar a parar a fer servir les classes particulars de, de cada màquina amb la qual cosa eh, això ens representa a nosaltres programar el joc pues, eh, per cada model el que que després, clar, depèn de l'habilitat del programador, eh, s'estructura el còdic de tal manera... Que, que només ha de canviar lo que és la representació gràfica. La lògica del joc és sempre la mateixa. Però suposo que no programeu per totes les màquines. Per tant, n'hi deu haver algunes que deuen ser suposo considerades més estàndards o més exteses per les quals hi ha més jocs i em refereixo al portal mateix d'astacuego.com on majoritàriament és del Nokia, no? no, no treballem bàsicament amb Nokia i amb, Siemens, i amb els Siemens, amb els models de la gamma més baixa. Perquè? Perquè nosaltres treballem amb un públic, és un públic jove, que no té els 300 euros que et pot per gastar amb un mòbil, que és el que pot costar un 76-50 o el xerp que estava mencionant ara en Gerard. Llavors nosaltres ens hem orientat cap a la bassa en aquesta mm -hmm. de, dels mòbils més econòmics, dels mòbils que pot tenir el noi de 14 o 15 anys mm -hmm. o, o l'oient d'aquest programa. Llavors ja em connecto a l'astajuego.com i vull descarregar-me un, uh, un dels jocs que hi ha allà a la pantalla, no? Com ho faig? O sigui, ràpidament, quin seria el procés que hauria de fer? Les dades a nivell de seguretat, tot allò que sempre preocupa tant a la gent? En aquest cas és molt fàcil. Tu automàticament selecciones dins els menús quin és el mòbil que tens, i el... llavors veus el catàleg dels jocs disponibles, i, automà... I quan ja has decidit, es truques amb un 906, en aquest 906 et dona unes dades, entre les quals hi ha el número de telèfon, etc. etc. I tu el que reps, un cop has fet la trucada aquesta que permet pagar la forma de pagament és la trucada, permet pagar aquests dos, tres euros que costa el joc reps un SMS amb un link que és un link de GPRS, un link web que tu automàticament clica sobre aquest link, es connecta en el servidor i s'efectua la descàrrega en el teu mòbil uh -huh. i llavors queda amagatzemat a la, a la memòria, el no? que estava dient Gerard no? la capacitat va limitada llavors hi arriba un moment que tu quan no et pots tenir 5 o 6 jocs, pots tenir una 3, 4 i llavors hi arriba el crític moment que has d'escollir has, de has de decidir quina et carregues ah, bueno, però sempre pots tornar a recuperar sí, però el problema a descarregar, les de tornar a apagar l'has de tornar a apagar no, no hi ha possibilitat de connectar el... No sé, m'estic... Un perifèric, eh? No, Un perifèric o, de mòbil. Guardar-lo per port USB, guardar-lo a l'ordinador, per exemple. Eh, la veritat, eh, n'hi ha mòbils que ho suporten i ojalà ho deixin de suportar, perquè ja m'he trobat jocs nostres pirates... Piratejats, ja, clar, sí. clar, clar. No, aquí suposo que entra una miqueta el que ens hem d'acostumar a pagar per comprar o sigui, pagar per una llicència que a la cultura aquesta no la tenim gaire assumida no. però és una cosa que em sembla que tot arreu es fa no? Bueno, s'ha no? fet tota la vida pagar per un disc és a dir, tu pagues per tenir un disc que no et deixa de ser una llicència musical, sí, format del que sigui Tens no? de pagar. Sí, sí, sí. a partir del ah. moment en que el compres a la manta o el compres a, sí, sí, sí. a estàs fent el mateix no? És una decisió teva, no? llavors en aquest cas el que s'ha de veure és que hi ha empreses que depenen únicament exclusivament de la venda dels seus productes com els videojocs i Espanya desafortunadament som un un país pirata a tope, sí, a tope. i que s'han portat per endavant iniciatives molt bèsties i molt bones en el seu moment, com va ser el cas de Rebel Act, amb el seu Mythic Blade, un joc boníssim per PC que va vendre 8 o 10.000 còpies, quan tothom sap que en el carrer ni circulaven potser 10 vegades més. Exactament, llavors, per tant, també crec que estem parlant d'una que jo crec que fins al moment està, es manté i crec que és bo que es mantingui una bona relació qualitat-preu en el producte, o sigui, Pagar dos euros uh, per un joc que està bé... És raonable. És absolutament raonable. raonable. raonable. Parlem de jocs com els de la Game Boy. Eh, eh. Evidentment. I si no compres quatre de, mòbils... De, de la está. Game Boy. Sí. <laughs> quatre mòbils, allò. Seria pràcticament això, no? Tenim a, a l'Eduard a l'Eduardo Rodríguez, que és un dels primers eh, experts en el programa en jocs en mòbil, perquè va ser el primer que va venir un dia amb un mòbil realment seriós. No allò de la serpienta i l'esneig i allò típica d'Erics, no? I el balpop aquell o no sé què, no. Un mòbil una miqueta seriós, no? Com, com, com t'ha anat, Eduard, aquests primers mesos amb això? Bé, bastant bé. I, bueno, eh, fa uns mesos va tenir el, el, el Sharp, el Sharp X10, i, bueno, I ara ara tinc un, un mòbil que, que encara no ha arribat a, a Espanya. Uh -huh, com es diu? Quin és? És el NEC eh, 21i. Que és aquest que tens aquí damunt? Sí, és aquest. I com, com o sigui, els jocs, com, com els experimentes? O sigui, pots jugar realment com jugaries amb una consola portàtil, diguéssim, a nivell de, a nivell de facilitat, a nivell d'addictivitat també a, a, en el joc? Eh, encara no, encara no perquè encara no, no ha arribat al, a l'iMod. Uh -huh. Té el sistema iMod, que, que s'utilitza al Japó fa uns dos o tres anys, aproximadament, i l'abril eh, arribarà, arribarà a Espanya. Què uh -huh. és aquest sistema? Sí, l'iMod és, és diguem, eh, el sistema similar a el que és la connexió que tens tu a internet, via uh -huh. WAP, doncs via iMod. Eh, els terminals eh, suporten també Java, però el que passa és que aquí fent referència, a el que abans em preguntaves, que s'ha de canviar bastant la programació, perquè té unes classes particulars. El mateix que el Sharp, per exemple, eh, el pots programar en Java estàndard, el que passa és que té moltíssimes més classes pròpies de Vodafone. Uh -huh. I ara, clar, t'obliga a reprogramar el joc. I un joc es tarda en programar, doncs, et diré jo que un mes, dos mesos una feina, doncs, pues, home, relativament... Cura. Un mes, dos mesos de reprogramació, per tant, una no, cosa que ja està feta i funciona. No, reprogramar es tarda, doncs, pues, dos, tres setmanes. Uh -huh. eh, reprogramar, jo con compto, passar-lo a una altra plataforma uh -huh. i a color, que s'han de repintar els gràfics. Uh -huh. Clar. Clar. Estem parlant d'una feinada, de fet. Sí, no? I, I especialment en aquest cas, perquè el l'IMODE és un mode actualment japonès que existeix... A, em sembla que a Bèlgica, a Bèlgica està començant a implantar, però és l'únic lloc d'Europa, uh -huh. i també està a, a, a som a la cabeta tímida, d'una forma molt tímida. No sabem si s'acabarà d'imposar, perquè aquí a operadors en aquest moments els interessa més els altres sistemes, que serà el GPS que és la connexió permanent, equivalent a l'IMODE, però clar, estem la veia amunt, implica que tot, tot el parc de terminals existents en aquest moment s'ha de canviar, perquè s'ha de canviar l'estructura de la xarxa. Amb la qual pot ser que ens trobem en un futur que estiguin convivint amb dues xarxes, però en aquests moments la, les prioritats són les altes. I això es veia venir ja, que hi haurien diferents sistemes això perjudica, no? En, entre cometes una miqueta, no? No seria bo que, que estic parlant d'una cosa impossible, no? Que tots parléssim i féssim una cosa... I... Home, estàs parlant d'un PC, PC en mòbil, no? No, un estàndard, eh? potser. Standard, vaja, no, o sigui. és un sistema damunt el qual de fet, tots programen amb Java, la majoria, no? Perquè el sistema és el mateix, el, el diferent és el, el, el, el perifèric, el, perdó, el, la plataforma final, diguéssim, sí, allà una arriba el joc, no? Sí, sí, el, o sigui, aviam, eh, Java és un llenguatge estàndard, el que és que eh, dintre de cada plataforma té unes classes pròpies. Clar. Llavors aquest és la, la, la feina que hi ha, no? L'IMODE té unes classes que encara són més pròpies de l'IMODE, diferents que el que és el, el J2ME, el normal. Bueno, vull dir, és més feina. Per tant, quin seria el futur, cap on estaria avançant el tema de, el tema dels jocs de mòbil? O sigui, la gent que digui, va, vull comprar-me un mòbil d'aquests, això que és impossible, no? Com deia l'editorial d'avui, de dir, que mirava el Motorola aquell de fa 5 anys, és que no sembla antic, no sembla, però com de, de l'edat de pedra, no? Aquell, era un o sigui... eh? Sí, sí, era zapatófono, <ríe> zapatófono era, no? era, era el mòbil aquell. Sí, sí. I, I en canvi, doncs, ara, evidentment hem vist que els mòbils més petits ja no es fan sinó que s'ha arribat a un punt que ja no es poden encongir més perquè evidentment ja els dits ja no ja no t'arribarien, sí, per tant s'ha arribat a, a un límit de mida, a un límit de pes per tant, cap a on, cap a on hem d'anar si volem ja mirar una mica cap al futur cap al tema que ens estava comentant l'Edu? Eh, Bé, bueno, és que el, el, la diferència aquí entre el mòbil de l'Edu o, o un mòbil tipus Nokia eh, l'únic que canvia és la tecnologia de connexió, uh -huh. operadora, el que és eh, el joc en si sí no, no canviaria Eh, el que sí és que d'aquí uns... Bueno, doncs pues és que ja no pots dir unes dades, perquè això corre massa, no? Però dintre d'un any o així ja s'està preveient que trauran eh, mòbils amb un chip 3D per fer renderitzar. Sí, sí, per, per, per poder renderitzar i fer ja mm, jocs en 3D. De fet, els 7650, jo, jo, bueno, aquí porto una demo d'uns de, un, amics, eh, la qual és un joc amb 3D renderitzat i texturat, mm -hmm. que és una conversió d'un joc que estan fent ells amb Game Boy Advance Color vull dir-te, un... inclús pots ficar jocs com el Doom, eh, jocs així O sigui, sembla paradoxal però, que puguis arribar a fer coses d'aquest tipus i no puguis fer una combinació, com dèiem abans de dues tecles a l'hora, no? Perquè ah, llavors el, el mòbil es torna boig, no? Ah, exacte és que aquest, aquest és un, un punt negatiu que, que té aquest mòbil, no? O sigui, la típica acció de dir, doncs, anem en diagonal cap amunt no? allò, al no salt cap amunt, eh? I, de, i diagonal no es pot fer en un mòbil. No. Ah, dels d'ara, no Però bueno, ara hem vist una demostració que ens ha fet i realment el, el moviment semblava... Molt espectacular, vull dir, que l'audiència no es no es pensi que potser això sigui un problema en absolut, no? No, no, perquè hi ha molts, hi ha molts trucs darrere de tot això, no? Uh -huh. Vull dir, tu pots fer que el nino et salti i, i, de fet, tampoc, fa, com, com jugues amb, amb tecles, eh, no és un joystick amb el qual tu mous en una direcció, sinó moure tecles és apretar dos, dos botons. Uh -huh. I per apretar dos botons, normalment, tens que deixar un dit. Uh -huh. I llavors eh, hi han aquests trucs, no? Estàs jugant amb un dit. Sí. Una duda ya tenía yo. Vamos a ver, eh, se supone que… Sí, los juegos de móvil están avanzando. La verdad, lo hemos estado viendo muchísimo, pero dentro de poco saldrán las consolas portátiles. Yo he estado oyendo rumores que va a salir una Game Boy Advance con un acuerdo con Nokia, que va a ser una sola máquina. Vale. Això és el que dèiem abans L'intent o sea, de l'entrada claro, no no, de, de Nintendo Cap al món de, claro, de, de, de no mòbils mismo, No és lo mismo eh, o sea, Que Nintendo haga juegos para móvil Que Nintendo saque Una consola Game Boy Advance por Que exemple, sigui telèfon. Con acuerdo con Nokia, Sharp, Neck O quien sea Y a la vez pues, sean, digamos, No va a ser un poco la pesca es un o sigui, de la Estem parlant d'un telèfon en el que puguis introduir cartuchos Fins i tot no? claro, o sigui, no poquito... de, El mix de fet, ja… Conflicto de intereses, ¿no?, por así decir. Home, això acabarà sent una PDA. Exacte. Sí. Sí, sí, o sigui… Tú cómprate un juego de PDA, que son carísimos. PDA, tot lo que és PDA, mòbil i consola… Es sonificarà en tot en un, és que està, està claríssim, no? Està cantat, home, tens una pantalla més grossa per, per fer el que sigui, per als gràfics, Exacte. per jugar-hi, amb, amb més memòria, amb capacitat de ficar-hi cartuts i ficar els números, i, és clar, és tot, eh? I, I sortiran mòbils amb el qual hi haurà un foradet, tu ficaràs un pal i és el joystick. Clar. Vull dir, és que hi tenen tots cartutxos ja, que és flash <coughs> memory. Mm -hmm. Tu pots anar introduint el cartutxo, pots mm -hmm. fer còpies... O sigui, els típics pendrives d'aquests que es connecten a l'USB forma... o la típica targeteta de memòria d'una càmera de... de fotos digital que no deixa de ser un suport de memòria. Col·locar-hi el que normal. sigui, no? Sí, unes sí, targetes sí, flashs flash normales. Unes smart media o el que sigui. Exacte, i ja està. I a més, Nokia, per exemple, està desenvolupant un mòbil que d'apariència és una consola. Sí. El, el en Engine o sí, N-game. No será este sí. el acuerdo que hay con Nintendo. Pues yo creo que alguien ahí, no s'interessa interesa, no, es, es, están buscando una sinergia, es decir, yo hago juegos y soy el, el mejor, aunque mucha gente dice que no haciendo juegos, y ellos son los mejores o los que han popularizado los móviles. Es, es lógico, si es la uh -huh. si todo tiende a converger, que sí. las dos potencias o dos potencias de los distintos sectores que tienen que converger se unan sí, en el límite. ¿eh? Sí, claro. sí, bueno, eh, al Japó ya, ya un, un, un móvil de, de la marca Sony que, que te targes de, de memòria de les, les mismas que usen les càmeres. De... Extraïbles. Sí, ja, ja són, sí. Les, diguéssim, la mateixa. El memory stick. stick sí, hi ha, hi ha models eh, de Sony. Sí, ja els estan utilitzant. Jo, una, jo veig en tot, aquest, o sigui, en tot aquest desplegament de Dival. això és una cosa que ara s'ha descobert, que per això, doncs, eh, la gent hi ha anat entrant a poc a poc i tot plegat, però quan ja estem plantejant tot, aquesta, tot aquest moviment tan gran, una empresa com Microjocs, com es planteja al futur? O sigui, dir, podrem sobreviure a tota aquesta voràgine de ara arribarà Nintendo, arribarà Sega, arribarà Sony, arribaran tots a començar a fer, a començar a fer videojocs, no? Com, com se sobreviu a això? Aviam, eh, clar, pensa que nosaltres estem apostant mm, per, per lo que és eh, un estil de, de, de vida, perquè això per nosaltres és un estil de vida, amb el qual sí que ho veiem una mica... Negra que es fiquin les companyies grans, no? El que és que si tu eh, ets capaç d'introduir-te i buscar-te els contactes a, a les companyies de telefonia, que al fi a la cap és a partir de les quals eh, la gent accedirà als jocs i tens un bon contingut, doncs a poc a poc, poc, poc pots anar fent en quins jocs us inspireu? Quins són els vostres referents eh, a nivell de videojocs per dir, va, doncs farem, no sé, he vist aquí algun joc, allò que el personatge et recorda doncs el protagonista de New Zealand Story, no? L'altre et recorda, no ho sé, de sí. qu quins són. De fet, el referent clar són els jocs de 8 bits. Mm? Sí. Referent clar és aquest. Podem. Llavors, a partir d'aquí, quins són els que vosaltres més, ja a nivell personal, eh? ja a nivell estètic de microjocs, us agraden? Ens eh, agraden tot el que té que veure molt amb, amb la natura, no? Vull dir, ara estem desenvolupant... Bé, bueno, això, he, si em sent el grafista em matarà, però <laughs> estem fent un joc que, que el personatge és un, un oso panda. I també estem fent un, un que és de, un, que és un, un astrus, Vull dir, que estem fent molt tipus manga, molt tipus animal, uh -huh. no? També, home, estem fent jocs tipus Turricant, no? El, el típic de robot que va matant a tothom, no? Vull dir, no, no copiem, però ens inspirem. Perquè tu, perdona, abans comentaves que havíeu treballat amb les plataformes de 8-bits, de l'Spectrum... Havíeu fet jocs que fins i tot van sortir a la venda, o no? No, a la venda, el públic no, eren, eren freeware. Molt bé. O sigui, nosaltres fèiem jocs amb, amb Spectrum, inclús fèiem, amb Commodore 64... Eh, amb l'Amiga, amb el Commodore Amiga... Uh -huh. eh, bueno, després hi ha hagut algun dels programadors que ha fet jocs per Game Boy Advance, per PlayStation, però tot era en plan o Freeware o bé ja era el que és Demoscene, no? que és un moviment artístic, no? Uh -huh. Uh -huh. Doncs vaja, crec que ens hem fet bastant una, una idea de com funciona tot el, tot el món de, dels videojocs i ja per anar, perquè l'Albert sempre em va dir el temps i em va tancant, llavors no tindrem temps m'agradaria que féssim allà una petita reflexió uh, sobre veure com ho veiem cadascú si hem provat algun joc, quin ens ha agradat més com funciona uh, una mica de cara guiar els oients que ara diguin Ostres, no ens havíem plantejat mai que al mòbil a banda d'aquell Tetris que hi havia, que eren quadradets que anaven baixant, que a més l'havies de posar a costat, que era un Ericsson que anaven baixant les, les tecles, o el, o el joc de la serpiente aquest que anava, anava donant la volta, no m'havia imaginat que podria trobar, per exemple, i així ja dono peu, no, un Prince of Persia, no?, que és el que hem vist ara, Albert. Bueno, jo volia afegir una dada que he llegit avui mateix en el portal de notícies de Mary Station, que és d'un estudi fet a Amèrica que mm -hmm. diu que actualment a Estats Units hi ha al voltant de 7 milions de jugadors que habitualment juguen amb telèfon mòbil i que es calcula que cap al no, 2006-2007 aquesta xifra augmentarà fins a 79 milions. I és per demostrar que això està en argument i també aquest estudi reflecteix que mm, la tendència que té la gent de preferir més aviat jocs per mòbil que no pas la Game Boy. Amb la qual cosa, clar, no portaràs eh, el que és el mòbil i la, i la Game Boy o la consola. A part, eh, pensa en el preu, no? Vull dir, tu pots tindre jocs de qualitat tipus Game Boy a un preu bastant barat. inclús pots estar avorrit i baixar-te un joc quan tu vulguis. Vull dir, no, no et talla res a tindre un joc en el moment que tu vulguis. És sí, perquè les companyies... Eh, Ara m'ha dit discogràfiques, no? Les companyies telefòniques, en aquest cas, eh, ja s'encarregaran de fer promocions i enviar demos gratuïtes. Prova aquest joc i baixa't-ho quan vulguis. Ai, la política ah. de, de les companyies... La... Ja els camins prou, de les companyies o... són inescriptibles. Són inexcrutables, eh? insondables. I és que el simple fet del preu és molt important perquè si ens posem a comprar el preu dels de jocs de Game Boy Advance amb de mòbil, un exemple és el de Google, per la Game Boy Advance, és la voluntat d'uns 30 euros. I, en canvi, per una versió per mòbil devia costar... Doncs, pues a mi, jo... Aviam, Espanya és un cas a part, vull dir, perquè està tot començant, no?, la gent ha de, ha de conèixer que té un mòbil. Hi ha gent pel carrer que no sap que té un mòbil que pot ficar jocs. M'he trobat 9, un, diversos, que tenen el 3410, i, i li dius, ¿sabes que ho pode poner juegos aquí? Juegos? Què és això? Vull dir, no, ni ho saben. I gent jove, eh? eh? Clar, pensa que aquí el preu està en dos euros però el que és a l'estranger estan al voltant dels 6 euros a, a color. Tot, tot i així arribaran els jocs que valguin 10 euros o així. Ja, però són jocs que ja venien apujats amb unes llicències fortes, etc. Etcètera, etcètera. És el que està passant una mica ara, no? Que ja pots trobar doncs, jocs que van apujats doncs, un Splinter Cell, no? Que acaba de sortir per a Xbox. Sí, sí, I jo com com vaig si veure ten... Splinter Cell per mòbil dic que, a veure... Sí, sí, sí, sí, de, no... de què estem parlant, no? No t'ho creus. I llavors vaig, ja vaig veure, clar, llavors... Era una versió, evidentment adaptada al, al que és, no?, que és el telèfon mòbil amb les possibilitats que dona, però, vaja, que les, que les grans franquícies de les grans consoles tinguin també aquesta idea de uh, vertical, diguéssim, no?, de dir, doncs, fem les versions per tots els sistemes està molt bé. De fet, la primera vegada que em vàrem sentir parlada de tot això va ser quan l'Eduardo va tornar del Tokyo Game Show i ens va explicar que allà, doncs, vaja, totes les companyies tenien, doncs, una part molt important de tots els seus estants destinada ja expressament a tot el que és el tema dels telèfons mòbils, no?, els grans clàssics de totes les marques. Sí, bueno, i i, i l'onimusa onimusa, també, per, per, onimusa per mòbil sí, sí, sí. Vaja, o sigui, això ja et demostra per tancar, per tancar el tema eh, l'última reflexió sobre el tema dels mòbils, videojocs com ho veiem eh, com, com, quins són els que ens han agradat quins són els que veiem que nosaltres doncs no sé. podríem recomanar als oients per va. Aquesta, si teniu aquest mòbil us recomanaria que us baixéssiu aquest perquè us agradarà Home, oh, a mi hi ha un que no és per dir-li res al Gerard, però hi ha un, un que han que m'agrada molt, que es diu The Punishment, que és un, és un punt de mira, és el típic del punt de mira, que en un edifici va sortir... I tu ets un franc tirador... Tipo Operation Wolf, diguéssim, o no. Prohibition, no? Eh, sí, més aviat és el segon. Mm -hmm. I, I que és allò, un, un joc que... Mol tranquil, molt relaxat i que pots estar jugant tranquil·lament a l'autobús i no passar res. És, és, és un joc simpàtic o per mi que no sóc jugador addicte que quan, quan tinc massa acció i em canso automàticament em poso molt nerviós no? i un joc per passar l'estona a mi. M'agrada força. Eh? Gerard. Eh, bueno, jo què vols que et digui? <laughs> Del dels teus. dels tius. En n'hi ha varios que, que estan força bé. Vull dir, jo us recomanaria ara per ara un que sigui pollo. Tipo plataformas eh, Es bastante divertido sé que hemos visto no La demo aquella sí. Vale Hombre Antonio. yo No voy a hablar De un juego que recomiendo Sino simplemente Saber eh, Vosotros no sé Los culpables De ese juego Que viene con el Panasonic Del perro que va ladrando A no, las no, ovejas No, no, no, no, <ríe> no, no, no. <ríe> o sea, yo Que se gaste La pasta en el Panasonic <ríe> Y le viene un juego Que un perro ladra A las ovejas <ríe> No, no, no, sé i no, vayas no. no, seguro que no. Vale, pues serius per a GX10 Sharp, gràcies. Sí. No, jo sere que hi ha un bubble bubble, un pas al bubble i ja estic content i ja buscaré aquest telèfon perquè sóc un bubble bubble mania, sí, sí, Que sí. aquest ja faré jo. El, el Darius Gate pel, pel Sharp GX10. Darius, Darius Gate. I uh, i l'escroll aquest com funciona? O sigui, bé, va suau, es mou bé. Bastant bé, eh? Bastant bé i el, i el, el, el més impressionant que té el joc és, és la, la música és, és increïble Jo em quedaria amb el Galaxians, no he jugat, l'he vist i quan jugui ja us ho diré <laughs> Anem a una pausa per la publicitat tornem a -se de seguida al Game Over a una catalana parlant de videojocs Doncs tornem a ser aquí, el Game Over, o una catalana parlant de videojocs, i avui de videojocs en els telèfons mòbils. Estàvem amb en Gerard Fernández, de Microjocs, i amb en Pere Torrents, de Astajuego.com, fent-nos una mica la idea de com és tot això de jugar a través d'un telèfon mòbil, baixar-se els jocs a través d'internet, com es descarreguen, com es fa un joc, com es desenvolupa. Quin seria el mòbil que nosaltres recomanaríem als oients per dir. Doncs, uh, per, per començar a jugar o perquè en aquests moments està bé uh, estar doncs, en una bona relació qualitat-preu? O no, és car però val la pena perquè us durarà força temps. Quin recomanaríeu? Jo, per qualitat, preu i pel catàleg de jocs que hi ha disponible, encara que sigui en blanc i negre, em quedo amb el Nokia 3410. Mm -hmm. És el que teniu més també a l'estajuego no, com, no, com a mòbils, no?, és, de possibilitat de jocs. És el més popular, mm -hmm. és el més popular i el que tots els, edi -tots els editors o desenvolupats de jocs s'estan volcant en aquests moments, perquè és una terminal gran públic per 10.000 peles o, algú, o o gaire, 60 euros, eh, ja tens una... una per tant, segur que trobes jocs amb aquest, I en, i, i en tens molts, a més a més, no? Hi ha un catàleg espectacular. Seria com la Game Boy en el món dels mòbils. Mm -hmm. Gerard? Jo, aviam, el 3410 és molt bona màquina per qualitat preu, però jo, clar, vaig una mica més que endavant, uh -huh. el 3510i, que és el 3410, però en pantalla color. 4096 colors, i a bueno, clar, la qualitat és una mica millor. És uh -huh. bastant més car, però està bé. La possibilitat de, de programar un, una aventura tipus Kirby's, Kirby's Adventure, eh? que, que, que tal com la, com la veuríeu? En microjocs, el fantasma que aspirava el, els enemics i els quedava dins i llavors el, els, els expulsava. El clàssic joc de, de tota la vida que nosaltres vam començar a jugar amb les màquines de Nintendo, no? En Gerard? tu i ets el programador. <ríe> Tindria que consultar-ho amb el programador. Si sí, sembla, anem a descobrir una mica més un, un dels jocs eh, que, vaja, no va ser un dels jocs que va tenir un ressò espectacular a nivell mundial, però sí que és un personatge que es va saber guanyar el cor de moltíssima gent que jugava en aquella època als videojocs. Senzillament perquè el seu argument eh, ja dona a tot això, no? dona a desenvolupar tota una història molt, molt especial. És Kirby's Adventure. Fa molts anys llum, en una estrella minúscula no visible des de la Terra, es trobava un lloc màgic i pacífic anomenat la Terra Ideal. Els éssers que habitaven en aquest meravellós món viu tenien una existència joiosa que girava al voltant del menjar, el dormir i el jugar. Un exemple dels seus costums despreocupats era la migdiada de després del dinar. Després de cada migdiada, aquests éssers comentaven els somnis entre ells, uns somnis plens de felicitat i bons moments. Un dia, un jove anomenat Kirby es va despertar amb l'estranya sensació de no haver somiat res en la migdiada. Però el problema era molt més greu del que es pensava. Alguna cosa havia passat al pou dels somnis. El pou màgic era un dipòsit per a tots els somnis dels habitants de la Terra Ideal. Els somnis envoltaven la Terra Ideal i concedien a tots els éssers migdiades molt agradables. Les llegendes diuen que el pou màgic va ser creat per un artefacte màgic format per una estrella que va xocar amb el planeta de Kirby en un passat llunyà. Això va donar una energia inusitada al planeta, al mateix temps que es va convertir en un símbol per tothom. La manca de somnis va fer que el món de Kirby fos més trist i irritable. Va ser llavors quan Kirby va decidir investigar la causa de tot el trasbals. Va decidir anar a veure el rei de Dede, i li va preguntar si ell n'era el responsable. Derede li va respondre que sí, que ell va trencar el pou màgic en set trossos i els va donar a set dels seus amics. Kirby ja ho sabia tot. Aquí començava la seva aventura de recolectar els set trossets per aconseguir que la seva gent tornés a somiar coses meravelloses a la migdiada. Kirby's Adventure, The Hal Labs, de l'any 1993. Un joc de l'any 1993 que va sortir llavors amb moltíssimes altres versions per moltes plataformes i que, a més a més, es va adaptar llavors amb seqüeles, no? El Kirby's Dreamland, el Kirby's no sé què, o sigui, va tenir com, també tota tot tot, una saga, sí, no? sí, sí, sí especial aquest personatge, sí, sí, no? Sí, és un plataformes que jo, jo crec que té una cosa en comú, per exemple, amb una altra mite de la, del joc de plataformes o de la cosa aquesta, no?, que, que és el Mario, que és aquell sentit de l'humor que té, eh? aquella cosa especial que fa, fa gràcia, és un personatge que fa gràcia. Molt japonès. Eh? Molt japonès, eh? molt ànime, eh? s'infla, bola, però així fa moing-moing, eh? <ríe> és com tubet. <ríe> Dispara als com... enemics per la boca, no? Sí, vegada... i adquireix la personalitat dels enemics que <ríe> quan els xucla. Totes aquestes coses doncs, fan el fa, el fa simpàtic, el fa agradable, no? I una altra cosa molt especial és que el Kirby, específicament, com a personatge a Nintendo, no va néixer amb la Nintendo va, va fer-ho amb la Game Boy això també defineix una mica la personalitat del personatge no? un per personatge petit eh, simpàtic un personatge molt adaptable en aquest tipus de joc de Game Boy a més, és una mica el que anava a dir, no? és un joc que sembla ser que només puguis jugar amb la Nintendo no? és molt semblant al Mario fins i tot, físicament, totes les plataformes... Sí, exacte, tots els escenaris són semblants. I a més a més ha fet cameos, eh? Sí. Ha fet cameos en altres jocs, És el meu personatge favorit al Super Smash Bros, per la 64. És el meu personatge favorit quan jugo amb... Perquè adquireix la personalitat de la no? Llavors pot ser... I quan saltes i caus és una pedra, bon, i el xapa i punts, vinga. Un joc i una saga no molt coneguda, no molt extensa, però sí que prou popular com per mereixer el repàs a l'argument del Game Over avui anem si us sembla l'apartat d'actualitat Game now Estem al game now repasarem com sempre dels jocs per totes les plataformes actuals començant per la play PlayStation 2 L'acció l'exil més vorestiu dels anys 70 tornarà a la PlayStation 2 de la mà d'una sèrie mítica starsky i hatch. De fet, el joc va posarà a l'Avent d'Europa la, la pròxima tardor, però Empire, la casa desenvolupadora, ja n'ha deixat veure algunes imatges i n'ha explicat gran part del funcionament. El joc es basa en les espectaculars persecucions a ritme disco del 70 que Starsky i Hatch realitzen amb el seu cotxe. De fet, és un joc de velocitat i de punteria. Mentre Starsky condueix, Hatch dispara als dolents. El joc tindrà una modalitat per dos jugadors que facilitarà bastant les coses, donant a un player el rol de conductor i a l'altre el rol de tirador. Per si això no fos poc, una de les novetats que incorporarà el joc fruit de la seva inspiració televisiva és el mesurador d'audiència. Depenent de l'espectacularitat de les persecucions que realitzem, l'audiència pujarà o baixarà i ens permetrà o no passar de nivell. De fet, els primers que l'han provat diuen que és una mescla del Driver i el Time Crisis amb tocs de Smash TV. O sigui que els fans d'aquesta mítica sèrie aniran ben servits. Això sí, s'hauran d'esperar fins a tardor. Els aficionats a les aventures estan bona perquè Eidos Interactive i Crystal Dynamics acaben de publicar Blood Omen 2, la segona part d'un joc que va aparèixer el 96 per PlayStation. La diferència és que en aquesta ocasió hi juguem en una Gamecube. Caïn el protagonista de Blood Men Omen 2, és un vampir que ha perdut els poders i que els haurà d'anar recuperant al llarg de l'aventura abans de descobrir quina estranya força malign està destruint els seus companys xuclesangs. De fet, a la primera part, Kane va demostrar ser un competent antiheroi i en aquest segon lliurement continua fent de les seves. Haurem de comportar-nos amb silenci i amb molta cura. No serveix de res anar a sac matant tot allò que es posi pel davant perquè si no els evidants del poble, per on ens mourem, de seguida veuran que som un vampir i ens vindran a buscar amb productes típics de la terra com són els alls i les estaques. Serà més profitós anar en silenci, matar que just i necessari i aprofitar un dels pocs poders que li venen de sèrie, per dir-ho així. En Kane passades ha percebut en la penombra, en la modalitat eh, boira. A partir d'aquí veurem la gran quantitat de cops i atacs que pot repartir a tort i a dret, així com l'habilitat que demostrarà fent anar el punyalet, l'espasa o la destral. Pel que fa als gràfics, no aprofita la monstruosa capacitat de la Gamecube, per tampoc és decebedora. El so, més que correcte. En definitiva, Blood Omen 2 no arriba als nivells de Devil May Cry, per exemple, de la PlayStation 2. Oi, Jordi? Gran joc, gran Oi? joc. Però, per exemple, eh, deiem aquest, eh, però la veritat és que Blood Home 2 és entretingut i recomanable. Xbox! Després d'haver-ne parlat moltíssim, el retorn d'Indiana Jones al món dels videojocs ja és una realitat. LucasArts s’ha posat a la venda Indiana Jones and The Emperor's Tomb per a Xbox. En aquesta nova aventura a l'estil Tom Raider, Indiana Jones es troba a la Xina de l'any 1935, on és reclutat per recuperar un dels artefactes més poderosos coneguts per la humanitat abans que caigui en mans poc adequades. Es tracta del misteriós Cor del Drac. Una de les grans característiques del nou joc d'Indiana Jones és la gran varietat de moviments del protagonista i la interactivitat que pot tenir amb els objectes que l'envolten. A banda de poder lluitar amb les seves mans, amb el clàssic fuet i amb la pistola, Indy pot utilitzar molts elements que troben cadascun dels escenaris. Des de les potes de les taules fins a les cadires poden ser utilitzats com a armes improvisades. Una autèntica aventura plena de nazis i de genesos, amb escenaris espectaculars i amb la banda sonora a l'alçada de les grans pel·lícules d'Indiana Jones. A més, LucasArts ha anunciat que el joc també es comercialitzarà per a PlayStation 2 i per PC. PC... Ho llegit aquesta setmana diversos portals d'internet com a rpgtime.net. D'aquí a un any, més o menys, tots aquells que tinguin un electrodomèstic conegut com a PC podran passar hores d'emoció sense límit jugant a Makimura Online o, que és el mateix, Ghost and Goblins en línia. La popular recreativa passarà així a l'ordinador amb l'Alicien de poder jugar contra molts altres contrincants. Més tard, Capcom, la companyia desenvolupadora, portarà aquest RPG a les consoles. Tindrem 11 personatges jugables i sis tipus de personalitats diferents. Guerrer, home dèstia, arquer, cavaller, vampir i home drac. D'altra banda, la mateixa la Capcom, una de les nostres favorites, per cert, està considerant la possibilitat de deixar de fabricar màquines recreatives. Sembla ser que el desenvolupador de Street Fighter ja es premunt massa la gallina dels ous d'or, al mateix Street Fighter. I s'ha donat que els jocs sols, per PC o per consola, són molt més rendibles. El clàssic arcade Frogger, que va, que va fer gastar milions de monedes arreu del món al principi dels anys 80, s'ha posat al dia. I ho ha fet per moltes plataformes amb més o menys encert, depenent dels casos. Curiosament, la versió per a Game Boy Advance n ha estat una de les més ben parades. En el Frogger's Adventures, Temple of Frog, la granota preferida del món dels videojocs, es transforma en una mena d'indiana Jones per viure una gran aventura al voltant de rius cabolosos, pantans enfangats i volcans a punt d'erupció. Tot plegat per salvar el seu estimat ecosistema de la seva extinció to him. De totes maneres, el que fa que aquesta nova versió de Frogger sigui una de les millors és que conserva l'originalitat del primer joc, l'estudi de Konami a Honolulu, que dius, per què el van a fer Honolulu? Doncs allà el van fer, eh, que ha estat, a més a més, el desenvolupador d'aquest joc que ha creat un joc des del punt de vista zenital, amb uns moviments al més pur estil de l'arcade original. A més, ens trobem amb uns moviments, en uns moments també 3D espectaculars, quan arriben al final d'algunes fases. Vaja, una bona aventura plena de records nostàlgics, que també agradarà moltíssim a tots els que encaren no sabien què ni qui era Frogger a principi dels anys 80. I fins aquí, doncs, la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Sellas, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia, en Jaume Fina, la Sílvia Pedret i avui amb l'ajuda d'en Gerard Fernández i d'en Pere Torrents. Ens hi veiem la setmana vinent. Gràcies.